باب د مستحب د ډیرې دل د ممسکوونکو په جناې وجاله سوفو في حمثله ست او چې سفے درې جوړ کې فاک سر یاددي نډیر دو ممننی شي سقیې ر الله تعالان اییت بی فرمی جرسول الله ص الله عالی ه ما من ميت نشته و مریوشن لی ارهی چې موسکې پدو م تمنه و م تمنه المسلمین یو جماعت د مسلمانانو نا یبلغون مئهن رسیږي سلوک اسانو تا كلهم یشفاعون له لا ټول پدې نیتراغلی چې د تسو کی اګه څوک پدې نیتراغلی وټ ا پدینه تراغلی چې د مال راغله او مال راځي یا پدینه تراغلی چې صبراک اسقات پر راغله نبی خو شفاعت لره نه کنه او الله علیمم بذات الصدور ده الا شفع فيه مگر د دای شفاعت بد دی میت بارک قبول لشی رواه مسلم وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال سمیت رسول الله صلی الله علیه و الی ما مر رجل نشتیو سڑے مسلمان یا موتو چی وفات چی فیقو مودری گیا لا جنازت اید پا جنازی اربعون رجلن کسان لا يشرکون بالله شیعن خدا اللہ سرس شیعن شرکی اس شیعن شرکی نا لیڈر نا مولا او نه مړې نا جوندے اسو کم ندے شرک اَللّٰ شَفَعَهُمُ اللّٰهُ فِي مَغَر اَللّٰ بِذِى مُبَارَكِ شَفَاعَت قَبُل كِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَان مَرْسِدُ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَلْيَسَنِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ خُبَيْرَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اُدَيْجَ كَلَا مُذْبِكُهُ لُفُ جَنَازِ فَتَقَا لِلنَّاسَا لګو ګومان به پیوکو کو چې دا لګ دي خلک مندل لګ موندل پته جنازه ذجذاحم علیها ثلاثه اجزائن لګو خلکو لبی ودریس فونو جوړ کای دا الله د رحمت د پاره او بهانه لټولا بیا به فرمایلی چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صلی علی ثلاثه شفو ف چابانی چې درو سفونو جنازه او کفقدوا جوا نو بز دل جنت واجب شو نو دری صفو نیدانی وی چی دیده ندی ترپی خور پوری و یوصفی لگو کسانو صفتم صفوی بس آقا دا اللہ رحمت تا بحانه جوڑول ای سلویخ کسان نینو یوصف کی مرازی خوطان آقا سلویخ تو ندری صفو نجوڑ کل علماء کرام وی وی رو ندری صفو نشهی اې وې چې له خالق کې چې خوري رغبا ډېر صفونه جوړي خو چې لګینوې درې صفونه جوړ کړي ابو داوود تيرميزي وقاله حديث سن حسن باب